A ballada a költészet hatalmáról. A körúton állt egy telefonfülke. Ajtaja sűrű, nyitódott, csukódott. Az emberek megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. Egy idős asszony miután visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek, és sírt. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Fölhívott egy szerkesztőt, és így szólt. Megvan az utolsó négy sor. Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy versort. Jaj, milyen leverő, mondta a szerkesztő. Írd át még egyszer, de sokkal derüsebben. A költő hiába érvelt hamarosan letette a hallgatót és eltávozott. Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony feltűnő kövér termettel, feltűnő nagyságú keblekkel, nagy virágos nyári ruhába öltözötten, ki akarta nyitni a fülke ajtaját. Az ajtó nehezen nyílt. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen kivágódott, úgy, hogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt, hogy az már rúgásnak is beillett. A hölgy hátra tántorodott, és nekiesett a postaládának. Az autóbuszra várakozó utasok oda csoportosultak. Kivált közülük egy aktatáskás, erélyes fellépésű férfi, Megpróbált benyitni a fülkébe, de olyan ütést kapott az ajtótól, hogy hanyatt esett a kövezeten. Mint többen és többen gyűltek oda, megjegyzéseket tettek a fülkére, a postára és a nagyvirágos hölgyre. Egyesek tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. Mások szerint a nagyvirágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben lévő érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat, aztán megfordult. És nyugodt léptekkel elindult a Rákóci úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa, a fülke megállt és várt. Az emberek utána néztek, de nem szóltak semmit. Minálunk semmi sem csodálkoznak, legfeljebb azon, ami természetes. Megjött az autóbusz, elvitte az utasokat, a fülke pedig vidáman ballagott végig a Rákóci úton a verőfényes nyári délutánban. Nézegette a kirakatokat, elácsorgott a virágüzlet előtt. Egyesek látták bemenni egy könyvesboltba, de lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellékutcai italboltban fölhajtott egy kupica rumot, aztán végig sétált a Dunaparton, és átment a Margit-szigetre. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét. Tovább sétált, aztán visszafordult, végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a fülkével. Később, amikor már sötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókelők észrevették, hogy a romok előtti fülket tele van dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Ő pirkadatkor elhagyta a szigetet, és átkelt Budára. Fölment a Gellért hegyre, onnan hegyen völgyön át a hármas határhegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán, és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták Budapesten. A városon kívül, a hüvös völgy utolsó házain is túl, nagy kovácsi azonban jóval innen van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek, és olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is, hogy valaki lekaszálja, ennél fogva nyár közepén már derék magasságig nő rajta a fű, a gaz, meg a virág. Ez az a hely ahol a fülke anyázott. A kirándulók, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörülnek neki. Kedvük támad megtréfálni valakit, aki még az igazak álmák alussza, vagy eszükbe jut hazatelefonálni, hogy tegyék a láttörlő alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe, mely kisé rézsút a puha talajon, és miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett négy vers szólal meg a telefonkagylóban, olyan halkan, mintha hangfogós hegedűn. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza, de emiatt még senki sem tett panaszt.